basme în limba română. Pasărea adevărului A fost odată ca niciodată un pescar care, ca de obicei, își arunca plasa în râu. Aștepta răbdător în barcă, mâncând ceva, când a auzit un sunet neobișnuit. În timp ce aștepta pe râu, a văzut un leagă din cristal plutind pe apă, venind în direcția bărcii sale. Pescarul S-a dus și a luat leagănul acoperit cu o mătase foarte fină, cum n-a mai văzut niciodată A dată velitoarea la o parte și a văzut fețele a doi bebeluși frumoși foc Inima pescarului s-a înmuiat și a luat bebelușii acasă Nevastă, uite ce am găsit pe râu azi Doi bebeluși, suntem deja patru! Și ce puteam să fac? Să îi las să înece sau să moară de foame? Știu! Ei bine, dacă avem mâncare pentru șase persoane, avem și pentru opt Era destulă mâncare în gospodăria pescarului, așa că în curând cei doi bebeluși au crescut și au devenit un băiaș și o fată frumoși Sensibili, înțelepți, politicoși și drepți Însă ceilalți copii erau răi cu ei și le ziceau lucruri răutăcioase Dă-mi păpușa înapoi! Tata mi-a adus-o mie! Credeam că a zis că putem să ne jucăm toți cu ea Dar el nu e tatăl tău, așa-i? Te-a găsit pe râu! Du-te și te joacă cu leagănul tău de cristal! E singurul lucru care ți aparține. Cei doi frați se săturau atât de mult încât plecau singuri în pădure Acolo luau pâinea care le rămânea de la micul dejun și hrăneau păsările, care i-au învățat multe lucruri în schimb, precum limba păsărească, cum să supraviețuiască în pădure și cum să cânte. Într-o noapte, după ce ceilalți copii au fost foarte răi cu ei, cei doi frați orfani au hotărât: Oricât am încercat, se vede că nu ne plac! Și mama și tata au de suferit Nu crezi că ar fi mai bine să plecăm? Mama și tata se duc mâine în oraș După ce vor pleca, plecăm și noi Așa că, în ziua în care pescarul și nevasta sa au plecat în oraș Cei doi frați au plecat de acasă și s-au dus în pădure Au mers timp de trei zile și, când se însera, erau foarte obosiți dintr o dată au văzut o colibă Ia te uită Zici să mergem să vedem ce e? Poate ne putem adăposti acolo S-au dus și au bătut la ușa colibei Dar nu era nimeni acolo Și acum ce facem? Ei bine, văd că e o bancă aici Măcar ne putem odihni aici la noapte Așa că s-au așezat pe bancă ca să se odihnească Dar niciunul nu putea dormi în timp ce stăteau treji, uitându-se la lună și la stele, au auzit într-o dată niște zgomote. În copacii din apropiere era o mare gălăgie și fiindcă știau limbajul păsărilor, înțelegeau ce discutau păsările. Ai venit aici de la oraș? Măi, măi, măi! Cum te-ai gândit la sormanii tăi, prieteni din pădure? Păi, vreau să schimb mediul. În ultimul timp am fost răcită. Păsările răcesc? Ascultă! Deci, ce se mai întâmplă în marele oraș? Oh, ca de obicei, săra rege e încă de fericit. Se pare că nimic nu-i poate alina durerea asta. Sincer, cred că i-a fost greu cu regina și copiii plecați. Oh, nu! Regina n-a plecat. A fost încuiată într-un turn. Ce vrei să zici? Ei bine, n-am văzut-o eu, dar știu un cuc bătrân care locuiește în grădina palatului Hai, zine ce ai auzit? Știți că regele s-a căsătorit cu o femeie frumoasă de care s-a îndrăgostit Bineînțeles că știm Vedeți voi, tunăra era și înțeleaptă, nu doar frumoasă, iar regele o iubea foarte mult a aflat că unii curteni și miniștri furau de la rege, așa că a încercat să-i dea în vileag. Serios? Da, dar acei curteni hoți au auzit ce voia să facă și când regele a plecat la război, au arestat regină și-au închis-o într-un tur Iar prințul și prințesa? Au luat gemenii, i-au pus într-un leagăn de cristal și le-au dat drumul pe râu Cucu l-a văzut asta cu ochii lui! Când a auzit de leagănul de cristal, fratele și sora s-au gândit pe loc la leagănul în care erau ei, când i-a găsit pe scarul putin pe râu și i-a dus la el acasă. Dute și te joacă cu leagănul tău de cristal! E singurul lucru care ți aparține! Și regele n-a încercat să-i găsească? Se pare că acei curteni hoți i-au zis că, temându-se de, de război, regina a fugit cu cei doi copii. Deci, regele, nu știe că soția sa e închisă într-un turn Dacă prințul și prințesa s-ar duce la palat, oare regele i-ar recunoaște? Ne vorbiți limba Desigur niște păsări ca voi au fost bune și ne-au învățat-o Ah, leagănul de cristal despre care vorbeați? Ei bine, noi am fost puși în leagăn și trimiși pe râu Unde ne-a găsit un pescar care ne-a luat acasă Adică voi sunteți prințul și prințesa? Uite ce manierați sunt, desigur că sunt Dar cine-i va crede? Cum îi vor demonstra regelui cine sunt? E o pasăre, pasărea adevărului. Singura pasăre din lume care vorbește limba oamenilor. Pasărea aceasta știe toate adevărurile din lume. Doar ea te poate ajuta. Unde aș putea să o găsesc? E o vrăjitoare care trăiește într-o beșteră din muntele Purburiu. Ea îți va zice drumul către castelul Vino și nu mai pleci unde e închisă pasărea. Însă... Înainte de a intra în castel, să știți că veți vorbi cu buvnița care știe doar un cuvânt din limba oamenilor Treci! Mulțumim! Vom face totul pentru a ne întoarce la tatăl nostru Așa că prințul și prințesa s-au dus în pădure erau atât de fericiți și abia așteptau să-l întâlnească pe tatăl lor și să elibereze în sfârșit pe mama lor, încât au uitat de foame și de oboseală și au tot mers. În sfârșit, au ajuns la peștera din Muntele Purpuriu, unde locuia vrăjitoarea. Au bătut curajos la ușă. Cine îndrăznește să vină aici la ora asta? Eee! Mai, mai, mai! Ce faceți voi aici la ușa mea? Trebuie să aflăm calea către castelul Vino și nu mai pleci! Aaa! Pentru asta! Puteți merge mâine dimineață? Între timp, ce zice să dormiți cu șopârlele mele? E, mulțumim, doamnă! Dar vrem să plecăm acum! Sigur vă voi arăta calea dacă mi-aduceți apă... Fântâna multicoloră care se află în curtea castelului Sigur, doamnă Așa că vrăjitoarea l-a dat un urcior în care să-i aducă apă de la fântâna multicoloră Și și-a trimis câinile ca să-i conducă la castel Unde-i aceea? Păsările ne-au zis să vorbim cu ea înainte să intrăm în castel Și atunci au auzit un zgom Treceți, treceți Buvnița! Dragă buvniță, trebuie să intrăm în castel Vino și nu mai pleci. Ni s-a zis să vorbim cu tine înainte să intrăm. Frăjitoarea v-a arătat drumul? Da. Și v-a cerut să o duceți apă din fântâna multicoloră? Da! Nu faceți asta! Umpleți ulciorul cu apă de la izvorul care curge lângă fântâna multicoloră. Apoi mergeți înăuntru, unde veți găsi o colivie mare cu tot felul de păsări, iar fiecare vă va spune că ea e pasărea adevărului. Însă adevărata pasărea adevărului va fi într-un colț, un porumbel argintiu. Mișcați-vă repede, căci un uriaș vine aici în fiecare seară la porunca vrăjitoarei. Mersi, bufniță bună! Așa că tinerii au făcut cum le-a zis bufnița Au umplut urciorul vrăjitoarei cu apă din izvor S-au dus apoi la colivie, unde păsările strigau toate Eu sunt adevărată pasăre a adevărului Minciuni! Eu sunt adevărată pasăre! Ba nu! Eu sunt! Pai eu! Pai eu! Copiii au văzut adevărata pasăre a adevărului, au luat-o și au fugit din castel au ajuns la peșterea vrăjitoarei Aha! Deci ați găsit adevărat apasărea adevărului? Unde este apa din fântâna multicoloră? Transformați-vă în șopârile amândoi! Însă, în loc să devină șopârle, Prințul și Prințesa au început să strălucească și au devenit puternici Fiindcă apa de la izvor era foarte bună Văzând asta... Toate creaturile din peștere s-au aruncat pe apa asta și vrăjitoarea a fugit și nu s-a mai întors Copiii s-au dus la palat, dar miniștrii corupți nu i-au lăsat să intre Nu le putem arăta pasărea adevărului, căci nu ne vor lăsa să intrăm niciodată Le vom zice doar că vrem să vorbim cu regele Copii ce căutați aici? Vrem să vorbim cu regele, avem un cadou pentru el cum îndrăzniți să-l deranjați pe regele nostru? Plecați de aici, imediat! Însă pasărea adevărului a zburat, a intrat pe fereastră în camera regelui și i-a zis totul Deci, bunata regină, e închisă în turnul acela, iar prințesa și prințul te așteaptă la intrarea în palat Regele a fugit afară și și-a îmbrățișat copiii Ministrii hoți au fost arestați iar buna regină a fost eliberată din tur. Regele i-a răsplătit generos pe Pescar și pe soția sa pentru bunătatea lor și începând de atunci prințul și prințesa au trăit fericiți până la adânji bătrâneți cu părinții lor.